És dimecres 18 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell comentarem amb Josep Ferrés la xerrada que demà l'arquitecte oferirà al voltant de l'arquitectura religiosa al segle XVI posant com exemple l'església de Palafrugell. L'activitat tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell. També us donem més detalls del fet que l'Ajuntament de la Vila fomenta la igualtat a les empreses del municipi amb un concurs en el qual s'hi poden presentar les empreses de Palafrugell. La informació comarcal destacada ens portarà fins a la capital de la comarca i és que Patrimoni avala que s'hagi cobert la Torre de la Bisbal en la reurbanització del carrer Ample. També us recordarem que ens trobem en la setmana per inscriure-us als tallers de conversa en anglès i francès que organitza la Biblioteca Municipal de la Vila. I per últim posarem la mirada en el cap de setmana i és que diumenge a les 6 el grup de teatre El Trampolí ofereix una representació de teatre al Teatre Municipal de Palafrugell, Ho comentarem amb la Maite Cobos, directora del grup de teatre El Trampolí. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres 18 de setembre i ho farem posant la mirada en una activitat que la Biblioteca de Palafrugell ha organitzat per demà a les 7 de la tarda. Serà una xerrada de l'arquitecte Josep Ferrés al voltant de l'arquitectura religiosa al segle XVI, posant com a exemple l'església de Sant Martí de Palafrugell. Per aquest motiu hem convidat els estudis de la nostra emissora, en Josep Ferrés, perquè ens dongui més detalls de com estructurarà aquesta xerrada. Bon dia, Josep. Bon dia. Ens centrem ara amb aquesta xerrada que, que oferiràs demà sí. a, a la Biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda, enfocada doncs, dins de, dels elements comuns de l'arquitectura religiosa del segle XVI i poses com a exemple l'Església de Palafrugell. Sí. Uh, aquests elements comuns a Catalunya, a i Provença... Sí. Um, què hi ha a l'Església de Palafrugell? sigui, doncs, que pugui ser un exemple d'altres uh, construccions, d'altres um, arquitectures que es van fer, doncs, durant el segle XVI. Sí. Bueno, eh, esclar, l'església de Pau del Friu que nosaltres ara coneixem és l'ampliació, uh -huh. és el resultat d'una sèrie d'ampliacions sobre un nucli ja edificat que hi havia més antic, eh? del qual no se'n sap gairebé res eh? sí, Només queda una petita queda... pany, sí, no? I... Sí, bueno, podríem dir, potser diuen la part sota el campanar mm -hmm. uh, Sí, no so... Hi ha gent que en sap més que jo d'això eh? vull dir que jo no, no és que sigui un expert exactament amb el tema aquest de... més arqueològic de l'Església l'Eglésia mm -hmm. però sí que el que em cridava l'atenció ja quan estudiava Història de l'Art i el batxillerat i també la carrera, que esclar, les dates no quadren o bueno, quadren, sí que quadren però quan tu estudies de manera genèrica la història de l'art eh, mm -hmm. eh, eh, i et diuen que l'eglésia de Palafrugell doncs, eh, és acabada a la nau eh, a finals del segle XVI eh, a, finals de, a principis del 1600 mm -hmm. en aquesta època eh, perquè tingueu una idea és eh, clar i és clarament, amb un estil gòtic i així, en aquesta època a Espanya, l'any 1550 eh, el 1584 van acabar l'Escorial, eh, que és eh, d'estil oplateresco, no? Mm. I a França, al, al nord de França al nord del Midí, estaven també per... Eh, estaven més ja quasi a un peu entrat en el barroc, i no parlem d'Itàlia És eh, clar, això eh, em sorprenia molt, no? O sigui, com era que aquí s'estigués construint en el, els el, el 500 el, és dir, si la eclèsia de Palafrugell s'acaba doncs, el 1580, doncs eh, podem dir que és una obra que comença a finals del 400 o a principis dels 500 eh, eh, com era no, aquest, aquest decalatge? I, bueno, eh, de fet, Palafrugell és coherent, el que es fa a Palafrugell és coherent amb el que es fa a Catalunya i amb el que es fa a Occitània, que es fa al Banguadoc i el Rosselló. Mm -hmm. Aquestes naus de... úniques, és dir, no, no té ambulatori, eh? mm -hmm. són uh, uh, naus um, uh, de planta uh, única, uh, um, és un saló eh? en el qual els contraforts queden incorporats en l'espai interior de l'església formant unes capelles laterals. I, eh, I tot això eh, ho observo a Catalunya, arreu de Catalunya. Ho observem doncs, el, el, totes les esglésies que nosaltres coneixem, des de Terruella, Caçada de la Selva, Lloret de Mar, Bordils, eh, la mateixa catedral de Girona, uh -huh. que és un cas molt espectacular, no? Això, parlant, després, totes les eclèsies contemporanes la de Palafrull que estan al llarg del Maresme, estan construïdes de la mateixa manera, però també ho estan al sud de França, fins a Arles, fins a Examprovants, Béziers, Narbona, Perpinyà, eh, nosaltres trobem el mateix llenguatge. I, I és molt curiós, i parlo de llenguatge perquè l'arquitectura és un llenguatge i, i hi han elements comuns eh, de llenguatge entre Occitània i nosaltres. Mm -hmm. De fet, aquesta aquesta comunicació o aquest enraonament, perquè pipa molt la paraula xerrada, és que la trobo terrible, no? Però de fet l'he de repetir i és per això que els hi vaig suggerir a la biblioteca aquest tema, perquè a principis d'octubre l'he d'anar a fer, he d'anar a donar aquest, aquesta, aquesta, que de fet és una comunicació, amb un fòrum que es fa a Exemprobants. I en aquest fòrum nosaltres parlem en català a gent que s'expressa en Provençal o en Occità mm. i ens entenem perfectament i, i fa gràcia no? perquè si el llenguatge comú del segle ben entrat al segle XVII eh, amb arquitectura era comú també ho era en la, en la parla I, i ho ha estat així des de temps immemorial perquè les tabletes de plom amb escriptura ibèrica llevantina són habituals a, a Occitània fins ben bé al nord d'Andalusia per tant, fixeu-vos eh, fins, eh, fins a quin punt eh, la percepció de l'espai, i la manera de construir eh, són habituals en una franja en aquest arc mediterrani. No? Uh -huh. Però tot això tampoc, a veure, no és tant... Eh, hi ha moltes interferències aquí, o sigui, les influències, és a dir, el, el, el, aquesta arquitectura que dona com a resultat e l'església de Palafrugell, prové, sembla bastant, de a través de les ordres mendicants, dels dominicans, de, dels franciscans, utilitzen aquest tipus d'arquitectura de nau única, que també prové a la vegada del romànic, i els estudiosos del romànic sembla que l'associen a arquitectures del llengadoc, que ens portaria avantatge en aquest aspecte, pel fet de que convéns cistercencs els tres convents cistercencs instal·lats a Catalunya, eh, són afiliats per convents del Llengadoc i introdueixen aquest tipus d'arquitectura de, que després a les ordres mendicants eh, i a través del romànic doncs, eh, es fa tan popular en l'àrea d'influència catalana. Mm -hmm. Però també s'ha de dir que hi ha eh, interferències musulmanes aquí tot lo que és l'arquitectura gòtica civil i també gòtica religiosa, per exemple, a l'Eglésia de Llíria, on hi ha tot una sèrie d'esglésies que utilitzen arcs diafragmàtics, arcs de diafragma. L'arc diafragmàtic és una aportació de l'arquitectura oriental a través de l'islam. Tot el que és la mesquita de Còrdoba, de fet, no són més que arcs diafragmàtics que suporten la coberta. Uh -huh. Aleshores, eh, podríem dir que, que els catalans fem de cadena de transmissió d'un cert llenguatge arquitectònic eh? uh, cap a França és sí. dir. Uh, i bé, tot això és una mica el, el motiu uh, que he de dir que això en parlem demà a les 7 de la tarda però encara ho estic escrivint ho estic depurant, vull dir que està la cosa encara una mica xarbotada en el meu cap i i bueno, jo ara m'estic estenent molt però vull precisar que Curiosament, eh, per, per il·lustrar com són les, les idees amb, amb la història de l'art, eh, quan anava posant dates i tot plegat em va venir al cap, no sé per què, potser per aquestes coses d'haver estudiat enginyeria, llineria, no? que les lleis de Newton, eh, els tres principis de la, la dinàmica de Newton, van ser publicats el 1687, o sigui tot just cent anys després de que s'acabés la nau de l'Eglésia de Palafrugell, però bastant abans de que s'encarregués el retaule, que ja no existeix, que va ser cremat durant la Guerra Civil, bastant abans que s'acabés la façana de l'Eglésia de Palafrugell. Uh, Newton va, uh, va publicar el principi d'inèrcia, la segona llei fonamental de la dinàmica, que diu que qualsevol cos uh, uh, on s'hi apliqui una força es desplaçarà d'una forma accelerada. Eh? Força és igual a massa per acceleració. I per últim, el tercer principi, que és el principi d'acció i reacció, que eh, diu que quan eh, qualsevol acció, qualsevol força aplicada sobre un cos, eh, rep una força de sentit contrari i equivalent. Aquests tres principis no són banals en la història de l'art, perquè acció i reacció són molt importants. Quan hi ha una acció en història, eh, també hi ha una reacció. Quan hi ha una di una heregia eh? en el cas de, dels càters, eh? uh -huh. donc hi ha una reacció dels eh, catòlics eh, no tan ortodoxes, quan uns volen ser ortodoxes, uns altres no volen ser tants. I això afecta la història de l'art, afecta a l'arquitectura. Aquí. doncs, eh, si voleu saber una miqueta més i algunes coses que no ens ha dit, perquè encara les està pensant i encara les escriurà aquesta tarda segurament, o demà al matí abans de, de, de la xerra, de la xerrada que a ell no li agrada que dir ni xerrada aquesta conferència, aquest col·loqui no al voltant d'aquests doncs, elements comuns de l'arquitectura, doncs ja ho sabeu demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrigill, doncs tindreu aquesta, aquesta, aquesta activitat a càrrec de, de l'arquitecte Josep Ferrés i Marcó, que haurem de convidar en més ocasions perquè té moltes coses a explicar i crec que serà interessant també tornar-lo a escoltar. Josep, moltes gràcies i esperem doncs, que, que l'activitat sigui sigui tot un èxit. Molt bé, moltes gràcies. I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i continuem amb notícies relacionades amb el nostre municipi i és que us d'explicar que l'Ajuntament de Palafrugell promou que les empreses de la Vila Fumentin les bones pràctiques en igualtat de gènere a través d'una subvenció del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, gestionada per l'Institut de Promoció Econòmica, el Consistori ha posat en marxa la campanya La Igualtat a la Feina Recompensa. Aquesta campanya s'engloba dins de l'eix 2, que és la reorganització del treball i nous usos del temps del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2017-2020 de l'Ajuntament de Palafrugell. Aquest pla ha estat elaborat per una comissió d'igualtat formada per diferents serveis municipals i entitats del municipi i consta de sis eixos amb objectius i accions a desenvolupar, entre ells l'eix que promou, accions que promoguin la igualtat en el món del treball. En aquest sentit, des de l'IPEP han posat en marxa també un concurs dirigit a les empreses locals. Aquest concurs vol reconèixer les bones pràctiques amb mesures o accions impulsades per les empreses per assolir la igualtat d'oportunitats en el treball. L'empresa guanyadora obtindrà el reconeixement i difusió d'aquestes bones pràctiques en els canals de difusió habituals de l'Ajuntament de Palafrugell. Les bones pràctiques es poden englobar en quatre àrees D'una banda, la cultura organitzativa compromesa amb la igualtat i impacte de la societat. De l'altra, foments de la igualtat en els processos de selecció i promoció interna i en les condicions econòmiques laborals, en especial en matèria retributiva. D'altra banda, també hi trobem el temps de treball i corresponsabilitat i, per últim, salut i prevenció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe. Les inscripcions al concurs estaran obertes fins al dia 31 d'octubre d'aquest 2019. A més a més, també podreu trobar més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafrugell, a palafrugell.cat i trobareu doncs, aquesta campanya també per poder-vos inscriure si sou una d'aquestes empreses que compleixen algun d'aquests requisits. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de ràdio Palafrugell que ens portarà fins a la capital de la comarca i és que la Comissió de Patrimoni Cultural de la Generalitat va donar llum verd en l'última reunió de divendres passat a la continuïtat de les obres de reurbanització del carrer Ample, a més d'Antiqui Valls d'en Colomer, de la Bisbal d'Empordà amb la cobertura de les restes de muralla i de l'antiga torre de base circular anomenada del Consell. L'ENS ha avalat que un cop documentades havent-se retirat les canonades i conduccions subterrànies que les travessaven fins ara, s'hagin tornat a cobrir protegides amb malles geotèxtils. La directora dels Serveis Territorials de Cultura Carme Renedo, Confirmava ahir el company del diari El Punt Avui, Emília Agulló que l'única condició ha estat que s'eliminin les instal·lacions posteriors i tubs afegits a les restes qualificades com a bé cultural d'interès nacional. Segons documents històrics, la muralla i la torre podrien datar-se entre els segles 13 i 14, però més probablement en el darrer, quan es van fortificar altres viles de la zona, com ara Pals, Turroella o Pere Tallada, segons recullen els estudis arqueològics encarregats pel consistori. La directora territorial hi afegia que en l'acord de la comissió també consta la petició que s'estudia la possibilitat d'integrar-les en la mesura del possible dins del projecte. Però Renedo coincideix amb el parer del govern bisbalenc que veu inviable l'encaix de la traça contemporània del carrer i els seus habitatges amb unes restes a un metre i mig sota el nivell de la zona de pas. També argumentava que experiències per conciliar la visibilitat de les restes amb vidres no permeten el pas de vehicles de veïns o vestiment de comerços i que generen problemes derivats com ara el creixement de males herbes o la condensació d'humitat que entela els vidres. René Do, a més a més, explica però que es demanarà a l'Ajuntament que elabori un estudi de museïtzació i l'alcalde, Enric Marquès, fa pocs dies ja avançava que un equip d'arquitectes estudiava solucions per senyalitzar o marcar sobre el paviment la presència subterrània de les restes. Des de Patrimoni han valorat la feina arqueològica paral·lela als treballs a peu de en una zona on ja preveien, i havien sondejat amb un georadar, possibles restes. Amb tot, la solució final no satisferà els partidaris que fossin visibles. I després de la informació comarcal destacada de les darreres hores i que ens ha arribat de la mà del punt avui, a través de l'Emilia Gulló. Doncs a continuació parlarem de la Biblioteca de Palafrugell una vegada més i en aquest cas hem visitat l'equipament cultural perquè aquesta setmana estan en plena campanya d'inscripcions per als grups de conversa en llengua anglesa i francesa. Per aquest motiu ens hem apropat fins a la Biblioteca de Palafrugell per parlar-ne amb en Joan Soler. Aquí teniu aquesta conversa amb el director de la Biblioteca de Palafrugell. Doncs avui hem baixat fins a la biblioteca una vegada més per visitar els nostres companys de, de la Biblioteca de Palafrugell. En Joan Soler doncs serà aquí amb qui parlarem. Bon dia, Joan. Bon dia, gràcies per venir una vegada més. I una vegada més, doncs, gràcies per atendre'ns a nosaltres que som una miqueta pesadets, però així va bé no? per, per fer aquesta difusió d'activitats i també de, de, de, de coses que feu en aquest equipament cultural i avui parlarem no d'activitats en concret, sinó d'unes converses d'idiomes en anglès, en aquest cas eh, doncs, que també fareu eh, per un any més, no? és una, una activitat regular, eh, converses en anglès, les inscripcions comencen aquesta setmana i per tant doncs, estem en el moment doncs, on la gent ha de venir aquí, trucar-vos o enviar un correu per tal d'inscriure's. Uh, Explica'ns, uh, Joan, en què consisteixen aquestes converses? Crec que, que, que el nom ja ho diu tot, no? Sí, nosaltres encantats que Radio i vingui aquí amb nosaltres i col·laborar perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguin tot tipus de serveis. Bé, referent a serveis amb el tema de converses d'idiomes, és un tema que ja fem fa uns quants anys, i el que fem és, tal com diu la paraula, converses. És a dir, per aquella persona que ha fet ja al eh, Centre Municipal d'Educació o algun altre centre un curs regular, té una mínima formació d'anglès o de francès, les converses d'idiomes el que fan és reforçar o una mica no deixar aquella, aquell idioma que s'ha après mínimament i eh, reunir-se amb gent per poder practicar una mica l'idioma i que es vagi refrescant. D'aquestes converses, les inscripcions per fer-ho a la biblioteca és del 16, del dilluns 16 de setembre al 20, divendres 20 de setembre i hi ha dos grups, hi ha el grup d'anglès i el grup de francès. Del grup de francès només tenim un, el fem els dimecres de 7 a 8 del vespre a la sala Polivalent i ho porta a terme a la Corim Pinot. I els d'anglès tenim dos grups de converses d'anglès, que és dilluns de 6 a 7 i dimarts de 4 a 5. I ho porta a terme en Neil Stratton, professor d'anglès. Uh, per apuntar-se a un grup, heu de venir aquesta setmana, del 16 al 20 i val tot l'any uns 40 euros i només són classes de, de conversa. Aquí no hi ha gramàtica, ni hi ha cursos, ni hi ha alfers, ni res d'això, sinó que és només refrescar una mica l'idioma que en altres bandes s'ha après. Bé, tothom que es vulgui apuntar ha de venir aquesta setmana a la Biblioteca de Palafrocell fins al dia 20 i apuntar-se en un dels tres grups. Si vol fer francès dimecres de 7 a 8 i si vol fer anglès dimarts, dilluns o dimarts, un dia de 6 a 7 i l'altre de, de 4 a 5. Um, com dèiem, anglès suposo que per aquest, uh, perquè hi ha més demanda, hi ha dos dies um, com es uh, controla una miqueta això? Qu quantes places hi ha per, per, per saber també um, quanta gent doncs, pots conversar i després també si uh, hi ha diferents nivells no sé si això també ho, ho classifiqueu en aquest cas en el d'anglès, en el de francès és, és més complicat perquè és només un, un horari Bé, no, no fem el tema de nivells perquè ves una cosa de conversa, cada un té el teu nivell i és el professor qui coordina una mica les, les dels temes que es, que es tractaran i pues, porta algunes fotocòpies, alguns jocs o algun tema i aleshores és el professor que segueix el fil de, dels temes que es parlaran i la classe es va modulant segons el, el, el nivell que, que hi hagi ho uh, porten tema ni l'estrat ni la Corim Pinon tal, tal com he dit i es fa d'octubre uh, a juny i quantes persones més o menys teniu any any i fins a on podeu arribar perquè com que dèiem que són limitades uh, en aquest cas va bé també que els grups no siguin molt amplis perquè el professor en aquest sentit també tingui més facilitat no?, de poder corregir uh, alguna cosa en aquest cas quan s'està parlant Bé, són eh, grups de 12-15 a persones perquè tothom pugui parlar una mica, no, no són grups molt nombrosos perquè si no sí que el tema de conversa queda molt monopolitzat o, o no hi ha temps perquè tothom pugui parlar, també és un tema de listening, d'escoltar de, no? una mica l'anglès i el francès eh, per agafar una mica de, de nivell. Doncs eh, avui, amb aquest repàs, amb aquesta recomanació que us fem no?, d'inscriure-us en, en aquestes converses en anglès o en francès, eh, sempre va bé perquè al final els idiomes, si no els fa servir, s'acaben oblidant o els, després quan els vols tornar a utilitzar, si viatges fora, doncs et sents una miqueta rovellat, segur que més d'un ens ha passat, i per tant va bé doncs, al llarg de l'any mantenir aquestes converses en els idiomes que doncs ja dominem una miqueta. Joan, important també aquest. conversa, aquesta activitat, aquesta proposta que feu que va més enllà doncs, de, de, de, de llibres i d'altres temes que sempre són més recurrents per a la biblioteca, oi? Sí, fem que... sabeu que tenim un fons important i tenim un complement d'activitats que, que en aquest fons. No hem d'oblidar que aquí tenim un fons de llibres, una minografia, tant per aprendre anglès com per aprendre francès. A més a més, tenim dues seccions de novel·la d'anglès, francès, italià i alemany perquè la gent pugui aprendre. Hi ha novel·les d'un cert nivell més senzill i també d'un nivell més, més, més complex. Per tant, tothom que vulgui aprendre idiomes el convidem a venir a la biblioteca tant per agafar els llibres d'idiomes tant perquè fa els llibres de novel·la, guies de viatge i fins i tot li podem ensenyar els recursos que hi ha a internet per l'aprendre d'idiomes. Molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Els que ens estigueu escoltant, doncs ja sabeu, podeu venir fins aquí a la biblioteca, a trucar per apuntar-vos a, a aquests cursos de conversa en anglès. Moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres i a propera. I arribem a la darrera informació d'aquest eh, informatiu d'avui dimecres 18 de setembre i posem la mirada novament en el cap de setmana, en aquest cas en diumenge, i és que el grup de teatre El Trampolí ofereix una obra de teatre al Teatre Municipal de Palafrugell. Per saber més detalls eh, d'aquesta activitat ens posem en contacte amb la Maite Cobos, que és la directora del grup de teatre El Trampolí, que té el ple de tendre'ns a través del telèfon, bon dia Maite. Bon dia, bon dia a tothom. Gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més al voltant d'aquesta obra de teatre. Eh, si et sembla, abans de comentar doncs, ben bé què, què, què representareu, eh, explica'ns una miqueta, eh, pels més despistats, perquè sempre n'hi ha, ja ho saps, doncs, què, què, què feu des de l'associació la, de El Trampolí? Pues des de l'associació Trampolí, que va néixer l'any 2000, uh, atenem uh, i donem servei a les persones amb discapacitat psíquica de la comarca i alguns fora de la comarca. Donem servei de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7 de la tarda cada dia uh -huh. i després als el, caps de setmana també donem servei Donem servei a través de diversos programes que tenim, com és una llar, on viuen persones amb discapacitat psíquica, que hi ha la visual. Um, després tenim un centre creatiu, on es fa, treballa molt uh, a través de l'art, pintura, teatre, dansa, uh, música. I després un, un STO, que és un servei de terapia ocupacional per a les persones amb, amb una discapacitat superior al 60% no tenen accés al món laboral, doncs nosaltres, a través de varios bueno, programes educatius, doncs intentem que, siguin, que desenvolupin les seves, bueno, les seves capacitats, que són moltes i desconegudes, i la seva autonomia personal. Uh -huh. eh, bueno, també tenim dues botigues de segona mà, on venem roba eh, de segona mà que ens dona molta gent. Tenim una a la Bisbal i una altra a Torroella i bueno, pues, eh, és un servei, és una manera de finançament per les, la gent pues, que no pot pagar, les, les quotes que tenim eh, també per, pues, per, per finançar molts projectes educatius i socials que tenim uh -huh. això és el que fem bàsicament Com veiem, us doncs, eh, entreu bona part doncs, de les activitats que feu eh, des de l'associació doncs, en aquestes expressions artístiques com poden ser la música, la dansa, el teatre que, quins beneficis els hi aporta aquests usuaris del vostre centre? Bueno, a través de l'art ells connecten amb el seu ser interior que no té discapacitat que com tenim tots un, bueno, doncs el nostre jo interior que tenim que al bueno, dia a dia no ens, no ens, no ens deixa connectar gaire però, doncs, eh, ells eh, connecten amb aquesta energia aquesta essència que no té cap mena de discapacitat uh -huh. i a través de l'art poden expressar tot el que senten, les seves emocions, poden superar eh, traumes, poden eh, agafar consciència de, de la seva real, natural, real, real naturalesa, que no és la que fem, nosaltres veiem físicament persones amb discapacitat, però interiorment ningú és discapacitat, som energia, i a través d'aquestes bueno, expressions artístiques ells poden alliberar-se, de, bueno, de, la, de les sonteres i dels tabús que, que representa pues, les, la seva realitat i, i ser més lliures. Mm -hmm. I la veritat és que pues, la seva autoconfiança, eh, la seva estimació personal es desenvolupa i acaben sent, al final, més salissos. Això també deu ajudar, a més de les pròpies persones implicades, també deu ajudar per a aquelles persones que els veuen des de fora i que doncs, no tenen cap discapacitat i, i ajuda en aquest sentit poder a trencar mites no? en torn de, de, de la gent amb, amb discapacitat psíquica? Exactament, sí, perquè la gent, la gent que ve pues, a veure'ls a les obres de teatre o que va a veure una exposició de pintura que fan o una dansa, eh, es trenquen les barreres, es trenquen les barreres perquè és expressió i és connexió i es connecta ànima amb ànima. Uh -huh. I... A més, ens, ens transporta, les persones que no tenim cap discapacitat psíquica, ens transporta un a un món, món d'estimació, a, a un món diferent que, que, nos, que tenim nosaltres, però que el dia a dia eh, no ens deixa desenvolupar. I ens transporta a un món on les paraules ja no fan falta, on totes connexió. És enriquidor, bàsicament ens ens enriqueix moltíssim i animo a tothom a que vagi a veure, perquè tothom surt sempre, del teatre surt molt agraït, agraït d'haver poder gaudir d'aquesta experiència, sí. Mm -hmm. Doncs anem a centrar-nos més en aquesta obra de, de teatre abans, però et demanaré amb quantes persones eh, treballeu o amb quantes persones eh, integren aquest grup de, de, de teatre. Sí, mira, el grup de teatre professional tenim dos, com dos vessants, no? mm -hmm. tenim un grup de teatre més professional que va néixer bueno, que són els que sempre viatgen i van fora perquè s'han apuntat a aquesta activitat i, i la, la viuen i no hi ha problema per sortir fora, de les familiars també es recolzen i tot això, la composen 8, però aquesta obra eh, la interpreten 17 perquè, bé, bueno, doncs hem, hem volgut donar l'oportunitat a que participin més nois dels que son, formen part del, del teatre perquè contracta aquesta obra tracta sobre la mort, la mort, la pèrdua dels de seus estimats, com se supera, com es pot superar, com s'ha d'enfocar, com, com l'enfoquem de, de, de manera equivocada moltes vegades, com patim el patiment bueno, pues, hi ha alguns nois que no pertanyen al grup de teatre que gràcies a haver participat en aquesta, aquesta obra han pogut separar, superar moltes bueno, bloquejos que tenien i, i, i, i penes que tenien d'haver perdut un, un ésser estimat mm -hmm. perquè aquesta obra dona l'oportunitat d'expressar d'expressar el que senten i la veritat és que ha estat molt catàrtic perquè, perquè bueno, de lo que al principi quan ells havien d'expressar el que sentien davant de la pèrdua d'una persona estimada al final de, del, del, bueno, dels assajos i al mm -hmm. final del treball aquest s'ha pues, sentit una alliberació molt palpable i, i, i s'ha vist molt clarament com ells han pogut superar moltes, bueno, moltes emocions fortes no? Aquí, doncs, per a tu no, que ets la directora d'aquest grup de teatre, suposo que Deu ser, deu ser satisfactori no? l'evolució que fan des del primer dia doncs, que van, en aquest cas, assajar aquesta obra fins a ara doncs, que ja l'esteu representant. Eh, personalment també deu, deu estar, doncs, no sé, satisfeta o, o fins i tot doncs, sorpresa no? de, de, de l'evolució d'algunes persones que, amb les que treballes? Sí, sí, és que ha superat totes les meves expectatives. Jo me pensava que ja seria un, un treball intens i que... Es podria veure l'evolució i la superació però, però ha superat les meves expectatives, eh perquè al principi hi havia una, nona, una noia que no podia dir que la seva mare havia mort feia temps, no podia, no podia i al final ella ara pren la mort com a alguna pues, natural que li passa a tothom i que la vida segueix i que i que, bueno, pues que ha d'acceptar les seves emocions, ha mm -hmm. sigut molt enriquidor. Molt enriquidor i molt, estic molt sorpresa perquè la veritat és que ha superat totes les meves expectatives. Mm -hmm. Doncs nosaltres des de Ràdio per la Frigella animem a tothom a que assisteixi a aquesta obra de, de teatre eh, títol del, amb el títol Vida, però que com ens ha comentat la Maite doncs toca més aviat la, la pèrdua, no? Uh, seria en aquest sentit, no? El, el focus el poseu en, en la pèrdua d'éssers estimats, no? Sí, eh, nosaltres... Mm, bueno, amb, el, amb la visió de que la vida és mort i la mort és vida, que és un cicle uh -huh. i que no hi ha vida sense mort i no hi ha mort sense vida i que és una, és una obra on transmet que darrere de la mort sempre hi ha molta vida i, i són fases i són etapes i, i bueno, és un... És que és un tabú. El ta, el, la mort és un tabú a la nostra societat i més tabú mmm, quan es tracta de persones amb discapacitat psíquica, que bueno, hi ha la, la idea errònia de que és no, bueno, que no, no l'han de sentir, no l'han de veure, no l'han d'entendre, i en aquest cas crec que és un error i que aquest error serà s'ha d'arreglar d'alguna manera. Mm -hmm. Molt bé, doncs nosaltres des d'aquesta sintonia, des del 107.8 de l'FM, també a través de ràdio palafrugell.cat, doncs, novament, anomem, eh, animem a tots aquells que ens estiguin escoltant, doncs aquest diumenge a les 6 de la tarda, doncs ja teniu plans, el Teatre Municipal de Palafrugell, aquesta representació del grup de teatre El Trampolí, amb la direcció de Maite Cobos, doncs podeu trobar les entrades al Teatre Municipal i el preu són 10 euros i 3 euros si sou associats al, al taberín. Per tant, doncs, no hi ha excusa per no assistir a aquesta obra de teatre. Maite, no sé si ens vols dir alguna cosa per acabar. Sí, les entrades, són, si les compreu anticipades al teatre, són 8 euros. Uh -huh, D'acord, doncs ben apuntat. Molt bé. <laughs> doncs Maite, moltes gràcies i que sigui tot un èxit aquesta representació. Ah, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. I gràcies per aquesta oportunitat de poder explicar-ho. Doncs agraïm a la Maite, novament, que ens hagi explicat aquesta obra de teatre i de com treballen des de l'associació El Trampolí i nosaltres doncs, ens acomiadem d'aquest informatiu i només us recordem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell, doncs estigueu atents a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat allà doncs intentem actualitzar al minut el que passa a la nostra vila, a més a més, doncs, si voleu ser dels primers assabentar en assabentar-vos-en doncs activeu les alertes perquè quan eh, pengem una notícia doncs, us arribi directament al vostre dispositiu mòbil. Nosaltres